«Тепер сім курок залишилось і два півні. Мені стачає. І багато вас у таких у селі?» «Та пошти всі такі. Молоді ж села не празнує, повиїжджали, а як хто і застався, то з генделика не вилазить. П'ють чорно, не ж перед по дворах, то залізячо визбирують, де в кого залежалось. Тут же й здають за копійки, і тут же пробивають. Був у мене дружок». Веселий такий, дзяволючий. Бувало йду з лавки, а він задалік мене чує, аж виспівує. Так радіє, що я додому вертаюсь. Я йому ковбаски всякраз раз купувала. І що ти думаєш? Під його будою, під самим носом у дружка, поцупили стару люміньову миску. Я в неї дружкові їсти давала. Поставила другу. І то вкрали й роди, а тоді й самого дружка звели з блеску, щоб не дзяволів ночами, коли вони двори й обносять. Наталка уявила Павла, зашмульганому, запльованому генделику, в гурті отаких от п'яничок, які розживаються на пляшку оковитої злодійським промислом, обкрадаючи старих і немічних, і здригнулася. Жодного разу вона п'яного Павла не бачила. Але коли те було? Востаннє вони зустрічалися. Господи, коли ж було те? Востаннє. Відтоді стільки всього перемінилося, і Павло, може вже не такий, як вона його знає, пам'ятає і хоче побачити. Зате вона ніколи не забуде їхнє з Павлом уперше. У 10 класі направили її на математичну олімпіаду Кременчук. Були зимові канікули, сніги лежали бездонні, і вона з трудом вибралася з села. Окременчуці ледве розшукала потрібну вулицю і школу, де їх юних обдарованих лобачевських назбралося з цілого району. Коли на дошці написали кілька варіантів завдань, Наталка зрозуміла, що їй тут робити немає чого. Задачі були якоїсь особливої складності, таких вона ніколи не розв'язувала. Для годи щось там шкрябило на розданих аркушах, позначених у верхньому лівому куточку секретним чотирикутним штампом, а сама нишком роззиралася. І спинилась поглядом на хлопцеві, зосередженому, діловому і вродливому. Той схилився над партою з таким виглядом, ніби від його успіху чи неуспіху, залежала подальша доля всього людства. І вона замість пригадувати математичні формули й рівняння, Заходилася того хлопця малювати. Перекривала лівою рукою від стороннього ока свій і риска за рискою, лінія за лінією, штрих за штрихом, творила портрет, а точніше – профіль красивого обличчя, нахилений уперед і збриженої від напруження лоб. По школярському, по сільському, безпретензійну зачіску. Намалювала і вирішила – не поїде додому, доки не віддасть хлопцеві малюнок. Здавали роботи, і Наталка теж поклала свої аркуші без жодного виконаного завдання разом з усіма. Серед перших вискочила з класу, бігом подалася в роздягалку на першому поверсі, вдягла пальтечко і вийшла на двір ждати. Малеча на шкільному подвір'ї ліпила снігову бабу, Короткий зимовий день винувато лащився блідим холодним сонцем, що вже почало з'їжджати з низького полудневого апогею передвечір'я. Двері школи випускали неприродно серйозних, заклопотаних відповідальною місією учасників Олімпіади. І Наталка була злякалася, що прогавила. Та ось нарешті вийшов і він. Подрослому заклопотано розвернувся і рушив до виходу з подвір'я на вулицю. Високий, ставний і вродливий. З Наталки спало напруження, вона засміялася про себе і кинулась нас доганяти. «Тобі куди?» – спитала Невпопад. «На автостанцію», – ані трохи не здивувався хлопець із запитання незнайомої дівчини. «А може він запримітив її присутність на Олімпіаді?» «Постій, а я тобі щось покажу», – і простягла аркуш із малюнком. Він глянув, обличчя його зайнялося червоно. «Це ти?» «Це ти?» – засміялась Наталка. «Ну да. А малювала? Ти? А хто ж ще?» «А навіщо?» «Якби я була дурна, то сказала б, що ти мені сподобався». Він усе ще дивився на своє зображення». Малюнок синьою пастою з кулькової самописки на аркуші Учнівського в клітинку зошита і перевівши серйозний, безтінні жартівливості погляд на художницю, розважливо, а як же Лобачевський, виніс присуд: Одне з двох – або ти не дурна, або я не сподобався.